Приголомшені ліпші мужі закам'яніли. Люди кагана бледи не знали, що й думати. Щойно вони чули голос свого вождя. І раптом цей голос змок обірвався. Тільки троє з них, найсміливіших і найвідданіших, вихопили шаблі і з криком кинулися до Аттіли: Це зрада. Ти вбив його. Але не ступили вони кількох кроків, як охоронці Аттіли пронизали їх списами. Інші, бачачи, що бледу нічим уже не піднімеш, а сила на боці живого кагана не зрушили з місця. Тоді Аттіли підійшов до них і возложив кожному на шию важкий золотий ланцюг, яким ромейські імператори нагороджували своїх ліпших мужів за воєнні перемоги і хоробрість. Потім сказав, «Мого брата Бледу покликав до себе великий Тенгріхан. Він тепер щасливий. А ви живі і повинні думати про живе, про ваших жон і дітей, про ваші племена й табуни, про нові перемоги над чужинцями і про військову здобич». Відтепер у гуннів є один вождь Аттіла, і він поведе вас у далекі краї, де багатств не зміряно, а ніким не столочена паша для ваших коней росте по коліна. Там ви знайдете все і золото, і одяг і юних жон, і славу. І гукнули залякані і задобрені вельможі бледи. Десять тисяч літ великому «Каганові Аттілі!» Після того Аттіло повернувся до свого шатра і на руках виніс мертвого брата. Поклав на щит. Підняли його вельможі і понесли уздовж війська, гукаючи. «О, приславні гунські воїни! Раптова смерть від надлишків вина вразила бледу. Погляньте!» Жодна краплина крові не пролилася з нього. Помер він сам. Десять тисяч літ. Великому Каганові Аттілі, Батькові усіх гуннів. Аттіла ж ішов зразу за мертвим братом, А за ним його ліпші мужі. І кожен гострим ножем надрізав собі щоки, Бо по гунському звичаю за померлим каганом слід плакати не слізьми, а кров'ю. І ніхто не підняв руки на вбивцю. Нікому не хотілося починати брати війну, хоча багато хто підозрював Аттілу у вбивстві. Та хто ти бачив? Знявши облогу Сінгідуна, гунни поховали бледу в чистому полі, а Аттілу проголосили верховним каганом, якому стали підкорятися всі роди і союзні племена. І з того часу Аттіла сам володів величезною державою. Не один кривавий похід зробив він на усі кінці світу. Не одно плем'я зігнав з насидженого місця. Не одну тисячу люду посік, розіп'яв, спалив, замучив. Чорна слава. Ішла попереду його бойового коня. Та, видно, волала про помсту, кров безвинно вбитих ним людей і кров брата Бледи, бо недовго утішався він і владою, і багатством, і славою. Боги вибрали слушний час потрібних для цього людей і покарали його. На світі багато держав, та наймогутнішою і найславнішою є ромейська держава. Розкинулась вона у теплих краях за Дунаєм, за високими горами, на берегах Синього моря. Живуть у ній різні народи і правлять нею два царі. Один у далекому Римі, від чого держава та й називається ромейською, а другий у Константинополі.